І маленькою була такою. Нічого в неї не допитаєшся не підійде, не приголубиться, як інші дівчатка, і не заплаче, не попроситься, на конях ганяє з хлопцями, з дуба високого пірнає в річку. Я вже тоді подумав, що в Марічині душі лежить щось дуже тривке й сутнє, і збити її з цієї сутності неможливо, а вже коли ця дівчина когось полюбить, то всією силою серця. Справді, Марійка виявилася багатою душевно, а красу, мистецьку насамперед, ловила серцем. Вона й по нашому знайомстві здебільшого мовчала, казала так або ні, хоч не була ні впертою, ні догідливою. Здавалося, вона знає щось таке, чого не знає ніхто. Я на той час закінчив факультет мистецтвознавства. Було мені 26 років, і видався я тоді Марійці дуже старим. Того ще не знав – Дивився не на Марійчині малюнки, а на Марійку Особливо чомусь мене схвилювала цяточка над верхньою губою І очі, не наче дві кринички в лузі «Щось у цих малюнках є», – сказав, хоч сам не був упевнений, «Є чи немає? Тобі потрібно поступити в художній інститут Дивився, як вона бере кухлика, п'є воду І солодка вода розливається в мені Пив голос багатий на відтінки не знаю і нині, чим вона мене так швидко причарувала. Чистотою очей, безпосередністю, довершеністю у всьому. Витончена фігурка, тугі стегна, струнки ноги. Ніби й не мініатюрна, ваблива і далека. Я, Марійка та Максим виїхали до міста наступного дня. Ми сиділи з нею поруч на першому сидінні. На зустріч нам над трасою летів коршак, вже принатворився до сучасної цивілізації. Там машина зіб'є пташку, там уночі розчавить їжака чи мишу, все йому здобич. Розмовляли про село, про школу. На повороті на трасу нас добряче гойднуло, і я ненароком торкнувся її руки. Справді, ненароком. Але те ненароком часто з чогось постає. Дівча почервоніло, спробувало відсунутися від мене, але було неможливо. Часто такий доторк вирішує все. Не знав, чи було так цього разу. «Щоб так вже мене тягло в той інститут, – казала потім Марійка, – мені в селі було добре. Всіх знаю, багато друзів, весело на колодках і в клубі. Була в мене подруга Віра, ми спали з нею у хлівці на горищі, на сіні. Бувала, заходить вечір, а я вже не всиджу на місці. Одежу для гульні ще за дня під сіно заховаю, сяду над драбиною і чекаю». А мати в дворі все порається та порається. То картоплю миє, то накладає в чавуни для свиней, то квасолю лущить, то перещусь. Дівчата на колодках виводять два дубки, хлопці з реготом пройдуть вулицею. Мене аж підкидає. Вже й ноги спустила на драбину, а мати все снує по двору. Що тобі? Мати не пускала на гульню. Тобі ще вчитися. Мені не хлопці кортіли, а гурт. Я слухав і згадував. Мене село не вабило, я рідко коли їздив туди. Не любив їздити, вважав, що розквитався з ним назавжди. З баюрами на темних вулицях, гноєвищем за хатою, на якому грибуться кури і сморід стоїть на весь двір. З дурним півнем на тину, з на поколі, яке мотузкою перегородило дорогу, та, зрештою, зі всім тим ветхим, бідним, забобонним, нечупарним. У сумці у Марійки літрова банка котлет та півлітрова сиру. Мати любила її хворобливою любов'ю. І чи то трохи боялася її, чи перед нею. Вже зовсім недавно я довідався, що лебонь і печаль Марійчина насоталася з тої важкої хмари. Щоправда, Марійка тоді не знала всього, не могла знати. Її батька, вчителя, заарештували вже в перебудову. Тоді по руках ходили всілякі самвидавські рукописи. Але в нього знайшли ще й старі публікації, універсали Центральної Ради, відозви директорії. Навіщо він їх зберігав, де дістав, чому не спалив, гадав, кому там до них у селі діло. А саме те, що стосувалося України, її національного буття, нашпилювалося на найгостріші вила. Доноса ж написала його дружина, Марічина мати. Вона працювала на молокозаводі, мала коханця-інженера. Чоловік заважав, вирішила позбутися. Але щойно чоловіка забрали, і коханець довідався про це. Він притьма звіявся, виїхав геть з України. Боявся мати коханку-дружину ворога народу.